Хто б міг подумати, що він отак накладе головою. Такий боязкий був, а дав, бач, застрелити себе за ні за що. Ну таки ж, за ні за що. Після цих слів Мацарат попросив Марію, що стояла позад нього, принести кілька пляшечок пива, а Еллерса спитав, чи вміє той грати в скат. Еллерс, у скат. Грати не вмів, і з цього приводу висловив глибокий жаль. Але мацерат виявився досить великодушним, і цей невеличкий гандж орцбауерн Фюрерові пробачив. Він навіть поплескав елярса по плечу, і, коли пиво вже поналивали в склянки, запевнив орц що, мовляв, дарма. Добрими друзями можна бути і тоді, коли хтось у скаті нічого не тямить. Одне слово. Так Гедвіг Бронська, тепер уже Гедвіг Еллерс знову переступила поріг нашого дому і привела з собою на хрестини мого сина Курта, не лише свого Орцбауернфюрера, а й колишнього Свекра. Вінцента Бронського, а також його сестру Ану. Мацерат, схоже, знав про все заздалегідь, бо гучно й щиро привітав обох стареньких ще на дворі, під вікнами в сусідів. А коли моя бабця вже у вітальні запустила руку під свої чотири спідниці і дістала подарунка на хрестили годовану гузку, промовив – і нащо було так клопотатися, мамо. Я тобі і так радий, навіть як ти приходиш із порожніми руками, аби лиш прийшла. Такі слова бабці прийшлись, однак, не до шмиги. Дій бо хотілося почути, чого варта її гуска, тож вона ляснула долонею пожирній птасі і невдоволено сказала Та не тра так ламатись, Альфредику. Це ж бо гуска не кашубська, а фольксдойчська і смакуватиме тобі так, як бувало до війни. Так усі національні проблеми було залагоджено, і вже аж перед самісінькими хрестинами виникли деякі ускладнення, бо Оскар відмовився переступати поріг протестантської церкви, навіть коли вони дістали з таксі мого барабана і спробували звабити мене до церкви тою бляхою, раз у раз запевняючи, будь до протестантської церкви можна вільно входити навіть з барабаном, я й далі лишався набурмосиним католиком. І ладен був радше пробелькотіти коротеньку загальну сповідь на вухо його велебності вінке, ніж вислуховувати протестантську проповідь на хрестинах. Мацерат здався, мабуть, через те, що побоювався мого голосу і, можливо, відшкодування збитків, пов'язаних із ним. Отож я, поки в церкві хрестили мого сина курта, сидів собі в таксі, розглядав потилицю водія, вивчав у дзеркальці в нього над головою Оскарову фізію пригадував власні христини багато років тому і численні спроби його велебності Вінки вигнати диявола з малого Оскара. Після христин посідали обідати, зсунули докупи два столи і почали з черепашечого супу, хоч насправді його варили на яловичині, ложки раз у раз цокали об краї тарілок, Ті, хто поприїздив із села, гучно сьорбали. Греф відставив мізинця. Гретхен Шефлер той суп наче відкушувала. Густа поверх ложки на весь рот усміхалась. Еллерс з поверх ложки розмовляв. Вінцент тремтів і не міг потрапити ложкою до рота. Тільки дві старі жінки, бабця, Анна, і матінка Тручинська були цілком і повністю зосереджені на своїх ложках. Оскар випав, якщо можна так сказати, зі своєї ложки, вшився з кімнати. І поки за столом іще сьорбали суп, знайшов у спальні куртову колисочку. Він хотів поміркувати над своїм сином а вони там нехай горбляться над своїми ложками, чим далі бездумніші, чим далі вичерпаніші, хоч і черпають ложками в себе суп. Блакитний тюлевий балдахінчик над плетеним візочком на коліщатах. Візочок був дуже високий, отож спершу я загледів лише щось рожево синю і зморщене, тоді я став на барабан і міг уже краще роздивитися свого сонного сина, що нервово здригався у вісні. Ох, ці батьківські гордощі! Вони завжди прагнуть високих слів. Та позаяк тут біля візка з немовлям, мені не спало на думку нічого, крім Короткої фрази. «Коли Куртові сповниться три роки, я подарую йому барабана». І поза як мій син нічим не виказав, що там у нього в голові, і поза як я міг лише сподіватися, що він піде в батька і матиме тонкий слух, то я ще раз уже вкотре пообіцяв йому барабана, на третій день народження, а тоді зліз зі своєї бляшанки і знову спробував щастя серед дорослих у вітальні. Вони там саме досьорбали свій так званий черепашачий супчик. Марія принесла консервований зелений горошок у маслі, мацерат відповідав за печеню і подавав її сам. Він скинув піджака, в самій сороці нарізав свинину скибку за скибкою, і обличчя його, коли він схилявся над тим ніжним, соковитим м'ясом, було таке розкуто лагідне, що я мимоволі відвів погляд. Городникові грефу подавали окремо. Йому принесли консервованої спаржі круто зварених яєць і хрону зі сметаною, бо, як вегетаріанці, м'яса не їдять. Та, як і решта гостей за столом, він взяв собі ковалок м'ятої картоплі, тільки присмачив її не підливою з печення, а розтопленим на сковорідці маслом, що його дбайлива Марія на тій невеличкій сковородці, яка шкварчала, з кухні йому й принесла. Усі пили пиво, а в Грефовій склянці стояв підсолоджений фруктовий сік. Розмовляли про оточення під Києвом. На пальцях підраховували загальну кількість полонених. Прибалт Елєрс у підрахунках виявився з бісометким. Після кожних ста тисяч він спритно виставляв у гору одного пальця, а потім, коли розчепірені пальці на обох руках позначали мільйон, знов починав загинати пальця за пальцем. І так лічити далі. Коли тему російських військовополонених вичерпали, через щораз більше числа вона помалу втрачала цінність, і зацікавлення нею згасло. Шефлер заходився розповідати про підводні човни в Готенгалфені, а Мацерат тим часом нашіптував на вухо моїй бабці Ані, що на корабельні в Шіхау мають сходити зі стапелів по два підводні човни щотижня. Городник Греф. Своєю чергою пояснив усім, чому підводні човни мають сходити зі стаполів не кормою вперед, а облавком. Він намагався цей процес ще й унаочнити, показуючи все на мигах, і ті з гостей, котрі захоплювалися підводними човнами, пробували старанно і незграбно наслідувати його рухи. Коли ліва рука Вінцента Бронського. Надалася зобразити човна, що занурювався на глибину. Старий перекинув свою склянку з пивом. Бабця хотіла була його за це висварити, але Марія її вгамувала, сказавши, що це дрібниці. На завтра, скатерку, мовляв, однаково треба буде прати. А коли на хрестинах люди сідають за стіл, то без плям, мовляв, не обходиться, це ж бо звичайна річ. Цієї миті. Надійшла матінка Тручинська з ганчіркою і почала вимочувати правою рукою калюжу пива на столі. В лівій руці вона тримала кришталеву вазу з шоколадним пудингом, посипаним тертим мигдалем. Ох, якби ж до того шоколадного пудингу та подали було якусь іншу поливку, або щоб взагалі не подавали ніякої. Але поливка була. Ванільна, густа, тягуча, жовта, ванільна поливка. Така банальна, банальна, звичайнісінька, а проте неповторна ванільна поливка. На землі нема певно, нічого смішнішого і водночас трагічнішого, ніж ванільна поливка. Ваніль розливала ніжні пахощі.